Hanni und Nanni retten die Pferde. An diesem Nachmittag gab es im Internat Lindenhof weder Sporttraining noch sonst ein Programm. Und so schlug Hanni ihrer Zwillingsschwester Nanni vor, in den Wald zu gehen. Sie brauchte ein paar Pflanzen für den Botanikunterricht. Die Freundinnen Jenny, Carlotta und Anja schlossen sich an. Es wurde ein wunderschöner Ausflug. Die Mädchen schoben abwechselnd Anjas Rollstuhl. Nanni sammelte Kräuter und verstaute sie sorgsam in ihrem Beutel. So, ich glaube, das wär's. Puh, ich bin ganz schön verschwitzt. Ja. Was meint ihr, wollen wir auf dem Heimweg beim Ziererbauern vorbeigehen? Wir könnten Max und Sternchen und die anderen besuchen. Ja, ausgezeichneter Vorschlag, Anni. Wer sind Max und Sternchen? Zwei Pferde, Anja. Mhm. Sehr nette Pferde übrigens. Oh. Sechs insgesamt. Max und Sternchen sind die Ältesten. Sie gehören einem Bauern, ganz in der Nähe. Und? Was haltet ihr von meinem Vorschlag? Ja! Ja, ja. das ist doch gut. <lacht> Die Koppel war beinahe leer. Nur Max und Sternchen waren da. Max war ein grobknochiger, fast schwarzer Wallach, ein kräftiges, altes Tier. Er hinkte auf der linken Hinterhand. Sternchen war eine zierliche, hübsche, goldbraune Stute, die ihren Namen einer sternförmigen Blässe auf der Stirn verdankte. Sie hatte keine Behinderung, aber sie war ebenfalls alt. Seit Jahren standen die beiden im Stall nebeneinander. Auf der Koppel grasten sie gemeinsam. Manchmal rieben sie ihre Köpfe aneinander und schmusten. Als die Mädchen am Zaun standen und die Pferde riefen, kamen sie sogleich angetrabt. Komisch, dass die anderen Pferde nicht da sind. Der Zierer sie verkauft hat? Kann schon sein. Max und Sternchen kann er hier nicht verkaufen. Die sind zu alt. Austragtiere. Hä? Was sind denn Austragtiere? Alte Tiere, die nichts mehr leisten können. Sie sind sozusagen in Rente. Sie verbringen im Stall und auf der Weide ihren Lebensabend und bekommen das Gnadenbrot. Hey, da kommt Bauer Zierer. Hallo, Mädchen. Hallo, wie geht es Ihnen? Alles bestens. Wo sind denn die anderen Pferde? hoffentlich nicht im Stall bei dem schönen Wetter. Oder haben sie sich verkauft? Genau das. An einen Reitstall in der Großstadt. Ach, wie schade. Dann kommen die Tiere ja kaum mehr auf eine Wiese, sondern müssen den ganzen Tag in der Halle im Kreis laufen. Und warum haben sie die denn verkauft? Hier ist doch so viel Platz. Aber nicht mehr für Pferde. Ich habe auch das Haus und den Grund verkauft an eine Gesellschaft. Ja, die Burschen haben eine Menge Geld ausgespuckt. Sie wollen... Ferienwohnungen bauen und einen Swimmingpool und einen Tennisplatz und was weiß ich noch alles. Feine Sachen, nicht? Ich habe mein Leben lang geschuftet. Jetzt brauche ich keinen Finger mehr zu rühren. Ich habe mir nämlich ein kleines Haus in der Stadt gekauft. Das ist schön für Sie, Herr Zierer. Dann nehmen Sie also nur Max und Sternchen mit. Geht nicht, der Garten ist zu klein. Leider konnte ich Max und Sternchen nicht verkaufen. Zu alt. Und Max hat ja auch das kaputte Bein. Schade drum. Jetzt habe ich mich mit dem Abdecker verabredet, dass der die beiden holt, wenn ich hier ausziehe. Zum Abdecker? So ist es. Nein. Was ist das eigentlich, ein Abdecker? Ich meine, also ich dachte, das, das, kann, doch, das kann doch nicht. Du denkst ganz richtig, Anja. Ein Abdecker schlachtet alte Pferde und verwertet das, was man brauchen kann. Das Fell, die Knochen, aus denen macht man Leim. Oh, das dürfen Sie nicht tun, Herr Zierer. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Nein, nein, Mädchen, das ist schon in Ordnung. Nein, Sie können Max und Sternchen nicht einfach schlachten und verwerten lassen. Wenn euch so viel an Max und Sternchen liegt, dann, dann kauft sie mir doch ab. Ich gebe sie ja nicht gern zum Abdecker. Ich bin ja schließlich kein Unmensch. Aber... Es wollte sie keiner haben. Was, was glauben Sie, was der Tierschutzverein dazu sagt, wenn Sie Ihre Tiere zum Abdecker bringen? <lacht> Gar nichts. Es sind alte Tiere, zu nichts mehr Nütze, keiner will sie und ich kann sie auch nicht mehr versorgen. Aus, Ende. Aber, aber das können Sie doch nicht tun. Ja, was denn? Bei euch drüben im feinen Lindenhof gibt es sicher öfter Koteletts oder einen Braten. Meint ihr, die Schweine oder die Rindviecher springen eurer Köchin freiwillig in die Pfanne? Ein Schlachthof ist auch kein Vergnügungslokal. Ich hab zu tun. Schönen Tag auch. Es bringt nichts, mit ihm zu streiten. Herr Zierer, wie lange bleiben Max und Sternchen noch hier? Hab ich euch doch gesagt. Drei bis vier Wochen. Herr Zierer? Himmel, Wetter könnt ihr nicht Ruhe geben. Ich hab zu tun. Nur einen Augenblick. Was bezahlt Ihnen der Abdecker für Max und Sternchen? 200 Euro pro Pferd. Für 400 könnt ihr beide haben, mit Vergnügen. Aber überlegt euch nicht zu lange. Das geht's doch nicht. Das geht nicht. Die Mädchen gingen bedrückt nach Hause. Nani kaute an ihrer Unterlippe. Sie dachte über das nach, was Herr Zierer über die Koteletts und den Schlachthof gesagt hatte. Im Schlachthof werden die Tiere auch getötet. Und wenn sie tot sind, dann spüren sie nichts mehr. Ob man einen Braten aus ihnen macht oder ob man sie sonst wie verwertet. Naja, trotzdem. Ich finde, es gibt einen Unterschied. Einen großen sogar. Ja. Wir Menschen brauchen Fleisch. Mhm. Nicht nur, weil es uns schmeckt, sondern auch, um gesund zu bleiben. Meine Tante ist Vegetarier sie isst nie Fleisch. Ich könnte das nicht durchhalten. Also ich auch nicht. Papst ist ja Arzt, wie er wisst. Und er sagt, der Mensch ist kein Kaninchen und kein Pferd, sondern grundsätzlich ein Allesfresser. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht zu schämen, wenn wir Fleisch und Wurst mögen. Hört doch auf mit eurem Gerede über Vegetarier. Das hat mit Max und Sternchen nichts zu tun. Ja, das stimmt. Die müssen nicht sterben, weil Menschen Fleisch essen wollen, sondern nur, weil sie dem Zierer lästig sind. Ich würde ihnen so gerne helfen. Ja, aber wie? Ich hätte da eine Idee. Der Zierer hat doch gesagt, er verkauft sie uns für 400 Euro. Mhm. Wenn, wenn ihr eure Eltern um eine Spende bittet, und wir mit den anderen reden, also nicht nur mit denen aus unserer Klasse, sondern mit allen in Lindenhof, dann kriegen wir das Geld sicher zusammen. Ja. Super Idee. Ich dachte zuerst, so zu viel Geld habt ihr nicht, aber das... Natürlich sind 400 Euro kein so großes Problem. Bloß was dann? Wohin mit den Pferden? Glaubt ihr, dass sich irgendwelche Eltern bereit erklären, Max und Sternchen bei sich aufzunehmen? Wer hat Platz genug im Garten? Und wer hat einen Stall für den Winter? Mhm. Ein Pferd halten ist mit einer Menge Unkosten verbunden. Mhm. Denk nur an das Futter und den Tierarzt. Tja. Aber versuchen sollten wir es zumindest. Am schönsten wäre es natürlich, wir dürften Max und Sterntin in Lindenhof behalten. Ach, hör schon auf zu träumen, Brauseköpfchen. <lacht> wir wissen doch alle, dass Frau Theobald keine Tiere in Lindenhof duldet. Lasst uns nachdenken mhm. und mit den anderen reden. Wir müssen das Problem ja nicht heute lösen. Aber wir wollen uns anstrengen. Seid ihr einverstanden? Okay. Ja. ja. Die Mädchen stürzten sich voller Begeisterung in die Aufgabe, die sie sich gestellt hatten. Doch es war alles nicht so einfach. Der Club für Max und Sternchen trommelte zuerst einmal die sechste Klasse zusammen. Treffpunkt die Kastanie im Park, unter deren Blätterdach schon viele heiße Diskussionen stattgefunden hatten. Es wurde wild durcheinander geredet. Was dabei herauskam? Ein bisschen Geld wollten alle locker machen, soweit das Taschengeld es erlaubte. Ein paar Scheinchen würden auch die Eltern beisteuern, wenn man ihnen alles erklärte. Aber die Pferde aufnehmen? In der sechsten gab es keine Großgrundbesitzer. Also sammeln wir doch erst einmal das Geld ein. Ja. Und wo tun wir das Geld hin? Na, wir brauchen einen riesen Sparschwein. <lacht> Richtig, Hilda. Ich habe eins geschenkt bekommen. Aber ich habe es nicht hier. Das ist doch egal. Nehmen wir jetzt einfach meinen Schuh. So, der geht reihum. Und nachher kann Hilda das Geld in ihr Sparschwein stopfen. Oh, iiih, oh. das stinkt ja. Uh. Gib her. Unmöglich. Uh. Ich habe die Turnschuhe <lacht> zu Ostern gewaschen. Das kann ich beschwören. Uh. <lacht> ich gebe fünf Euro. Mhm. Jetzt du, Elli. Hier. Äh, ich, ja, natürlich. Elli kämpfte mit sich. Sie gab ihr gesamtes Taschengeld für ihre Schönheit aus. Kosmetik, Mode und hin und wieder Friseur. Diesmal hatte sie 20 Euro übrig. Sollte sie oder sollte sie nicht? Die Mitschülerinnen verspotteten sie oft. Sie waren der Ansicht, in Ellis Köpfchen gäbe es außer Elli, Elli und nochmals Elli nichts anderes. Wenn sie jetzt alle verblüffte und 20 Euro für die Pferde spendete, die sie eigentlich nicht interessierten, vielleicht würde man sie bewundern und sie mit anderen Augen betrachten. Doch im letzten Moment entschied sie sich für einen 10-Euro-Schein. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ich gebe 20 Euro. Oh, Mensch, Hilda, bist du unter die Millionäre gegangen? Blödsinn, aber ich habe von meinen Eltern Geld für eine Mitternachtsparty an meinem Geburtstag bekommen. Aha. Ich glaube, wir verzichten auf das Fest und holen es nach, wenn Max und Sternchen versorgt sind. Ja. Ja. Ja. Toll, toll, unter Party holen wir nach. Die Mädchen waren recht zufrieden mit sich, als sie sahen, wie der mit Geldscheinen gefüllte Schuh sich ausbeulte. Ja. Mhm. Kinder, Kinder, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank. Schön, wir haben Geld und bekommen von den anderen Klassen sicher noch mehr. Aber wie wollt ihr eigentlich die Pferde kaufen? Wir sind doch minderjährig und können niemals einen Kaufvertrag für zwei Pferde abschließen. Ja, stimmt. Was Marianne sagt, stimmt sicher. Wir können keinen Kaufvertrag abschließen. Nur, weiß der Bauer Zierer das? Und wenn er es weiß, kümmert er sich? Ich glaube, dem ist alles egal, der will nur sein Geld. Mhm. Aber das ist nur der Anfang. Wir müssen einen Platz für Max und Sternchen suchen. Genau. Mhm. Schön. Oder eher nicht schön. Auf jeden Fall müssen wir als erstes Frau Theo bald fragen. Wir wissen alle, dass sie zu 99% Prozent Nein sagt. Aber probieren sollten wir es. Übernehmt ihr das, Zwillinge? Also Gut. Wir reden mit Engelszungen. Aber viel verspreche ich mir nicht davon. Du sagst es trotzdem. Die Direktorin hörte den Mädchen zwar geduldig zu, als sie ihr von Max und Sternchen erzählten, aber dann machte sie ein ernstes Gesicht. Ich verstehe, dass euch die Pferde leidtun, Zwillinge. Ich bin auch traurig darüber, dass Herr Zierer sie auf so hässliche Weise loswerden will. Trotzdem kann ich nichts für die Tiere tun. Aber wir und wollen Unterbrich doch... mich bitte nicht. Lindenhof ist ein Internat, kein Pferdehof. Es geht nicht um das Geld, um den Kaufpreis am allerwenigsten. Auch nicht um die laufenden Kosten für die Unterbringung der Tiere. Es geht um das Prinzip und um die Verantwortung. Wir, eure Lehrerinnen und ich, haben schon genug Verantwortung für euch Mädchen zu tragen. Wir würden uns um Max und Sternchen kümmern, das ist selbstverständlich. Ich weiß. In der ersten Zeit würdet ihr es freiwillig tun. Aber eines Tages wird es euch langweilig. Schließlich sind Max und Sternchen keine Reitpferde. Dann müssen wir Lehrerinnen einen Stundenplan aufstellen, wer wann die Tiere füttert, tränkt, mhm. striegelt und wer den Stall ausmistet. Ja, aber das wäre doch eine Nein, Aufgabe für uns. Nein, es tut mir leid. Bitte vergesst die Pferde. Konzentriert euch auf den Unterricht, auf den Sport und auf die Möglichkeiten künstlerischer Betätigung an unserer Schule. In Ordnung, Frau Theobald. Komm, Hanni. Ach, äh, Zwillinge? Ja, Frau Theobald? Die Hausmutter soll euch altes Brot und Möhren und Äpfel geben. Ich denke, ihr möchtet die armen Tiere noch ein bisschen verwöhnen. – Danke, Frau Thürwald. – Ja, danke. Und? Was tun wir jetzt? – Weitermachen. Weißt du was? Ich glaube, wir fangen jetzt erst an. Tage vergingen. Das Sparschwein wurde dank der elterlichen Spenden zusehends fetter. Max und Sternchen auch. Sie wurden so verwöhnt, dass sie trockenes Brot und alte Möhren kaum mehr anschauten. Es mussten schon Zuckerstückchen sein. Oder Äpfel. Als die Mädchen wieder einmal an der Koppel standen, die beiden Pferde fütterten und streichelten, durchfuhr Hanni ein Geistesblitz. Just in dem Moment, als sich Bauer Zierer näherte. Na komm Herr Max. Ja, die Äpfel schenkst ja. du ja. Herr Zierer? Äh, ihr Mädchen, ihr verwöhnt Max und Sternchen ja ganz schön. Wir wollen die Pferde kaufen. Ach, na mir soll's recht sein. 400 Euro auf den Tisch des Hauses und Max und Sternchen gehören euch. Ähm, da ist noch etwas. Hm? Würden Sie uns vorher zum Beispiel nächsten Samstag die beiden für ein paar Stunden ausleihen? Von mir aus? Wenn ihr keinen Blödsinn anstellt? Ich will keinen Ärger. Wir machen bestimmt keinen Blödsinn. Wir wollen Max und Sternchen nur, ähm, nun ja, vorstellen. Aha. Habt ihr einen Millionär an der Angel, der die Golde nimmt? Vielleicht. Naja, geht mich ja nichts an. Meldet euch bei mir, wenn's soweit ist. Ich hab jetzt zu tun. Schwesterchen, was hast du bloß vor? Kennst du tatsächlich jemanden? Nein, aber ich habe eine Idee. Klaus, mach's nicht so spannend, Red schon. Also, alle Leute, die wir bisher gefragt haben, Frau Theobald, die Eltern und alle anderen, haben abgelehnt, Max und Sternchen zu helfen. Aber es gibt natürlich noch eine Menge anderer Menschen, auch in unserer Nähe. Im Städtchen zum Beispiel und drumherum, in den Dörfern. Nur kennen wir sie nicht. Und sie wissen nichts von Max und Sternchen. Da dachte ich mir, wenn wir am Samstag mit den beiden in den Ort runtergingen und uns am Stadtplatz aufstellen würden, wenn Markt ist, dann kommen doch so viele Bauern von auswärts. Ach, oh, Kind, Hani! dass uns das nicht schon längst eingefallen ist. Ja, aber wenn Frau Theobald das erfährt... Dann geht hier jede Wand ja. in Lindenhof hoch, die sie nur finden kann. Naja, <lacht> dass wir nachher Ärger kriegen, falls die Sache rauskommt, damit müssen wir eben rechnen. Mhm. Frau Theobald kann das, was sie Publicity nennt, ja nicht ausstehen. Aber wenn wir auf diese Weise unsere Pferde unterbringen, dann ist mir das eine Strafarbeit oder auch ein Ausgangsverbot wert. Genau. Ja, auch. Ja. Also Hannis Vorschlag ist einstimmig angenommen. Jetzt sollten wir einen genauen Plan schmieden. Punkt 1. Am Samstagmorgen bringen wir ganz früh einen Tisch zum Marktplatz. Darauf kommt das Sparschwein. Dahinter ein Plakat. Rettet zwei alte Pferde vor dem Abdecker. Würdest du das Plakat malen, Anja? Natürlich, gerne. Bloß, ich krieg die Pferde noch nicht so hin, wie ich gerne möchte. Das ist doch egal. Es spielt keine Rolle, ob du Kühe mit Pferdeköpfen zeichnest oder Pferde mit Kuhköpfen. Hauptsache, die Leute werden angelockt. <lacht> Punkt 2. Blumen. Jeder, der spendet, sollte eine Blume kriegen. Ja. Ja, ausgezeichneter Vorschlag, Elli. Du besorgst die Blumen? Ich? Na klar, hm. das war doch dein Vorschlag. Ja, aber ich... Ich meine... Wo soll ich die denn hernehmen? Bitte einfach unseren Gärtner drum. Sag, wir wollten uns bei irgendwem für irgendwas bedanken. Ja, das ist ja nicht mal eine Lüge. Wir bedanken uns ja mit dem Blümchen für eine Spende. Ja. Wir müssen die Leute auf uns aufmerksam machen. Wer nicht hinschaut, wenn wir mit zwei Rössern aufkreuzen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. <lacht> Der Countdown lief. Anja malte das Plakat. Sie hatte so lange geübt, dass Max und Sternchen jetzt tatsächlich wie Pferde aussahen. Am Freitagnachmittag gingen Marianne, Carlotta und die Zwillinge zum Ziererhof, um die Pferde auf Hochglanz zu bringen. Dann, als es dunkel wurde, schleppten die Mädchen einen alten Schreibtisch aus Hildas Zimmer durch den Park hinunter auf die Straße. Morgen früh würden sie ihn auf Anjas Rollstuhl transportieren. Das Plakat lag eingerollt bereit und Elli hatte von Herrn Holzbauer, dem Gärtner, genug Blumen bekommen, um die halbe Stadt zu beglücken. Samstagfrüh ging es los. Während die Marktfrauen ihre Stände aufbauten und Obst, Gemüse, Eier und frische Hühner appetitanregend dekorierten, stellten die Mädchen ihren Tisch unter einen Baum und klebten das Plakat an die Rinde. Dann kam Carlotta mit Max und Sternchen. So, ihr zwei, da sind wir. Ruhig, Max. Schon lange nicht mehr unter so vielen Menschen gewesen, war's? Alles klar, Sternchen? Nach und nach füllte sich der Marktplatz mit Besuchern. Die Mädchen redeten, erklärten. Das Sparschwein klingelte. Elli, mit neuer Frisur, verteilte Blumen. Und die Sonne strahlte. Die Stimmung war bombastisch. Sie hatten Erfolg. Sie bekamen Spenden. Alles gut und schön. Aber bisher hatte noch niemand gesagt, er würde die Pferde aufnehmen. Und darum allein ging es. Plötzlich näherte sich eine sympathische blonde Frau in Jeans mit drei Kindern im Schlepptau. Während sie, interessiert das Plakat, studierte, wurden die Kleinen, sie waren zwischen drei und sieben, auf die Pferde aufmerksam. Hallo, sie tut auf Pferd. Mama, können wir darauf reiten, bitte? bitte? bitte. Das ist doch nicht alle Tage, dass der Pferd auf dem Markt erzählt. Nein. Oh, Mensch, das ist, das ist, das ist doch die Pferd Frösche. Pferd. Pferd? Nie gehört. Ach, liest ihr denn keine Zeitung? Die Stadträte natürlich, die für den Bürgermeisterposten kandidiert. komm doch du. Bitte, bitte. bitte. bitte. Mama, Komm schon, können wir reiten. Bitte, Mama, bitte. Entschuldigung, meine drei sind eine Landplage. Wäre es vielleicht möglich, dass sie kurz auf dem Pferd sitzen dürfen? Natürlich, warum nicht? Ja, ja, cool! Das yeah. übernehme ich! Yeah. Kommt, Kinder! Komm, Lucy! Oh, ja! Jetzt mal raus damit! Oh! <lacht> Mama, guck mal, ich bin oben! Oh, ich yeah, ja. mal. Naja, mal! Na ja, es ist eine Schande, dass diese schönen, gesunden Pferde getötet werden sollen. Na, vielleicht haben Sie einen großen Garten. Na, schön wär's. Leider nicht. Schade. Aber Sie sind doch die zukünftige Bürgermeisterin. Könnten Sie nicht etwas in der Sache tun? Ich bin nicht die zukünftige Bürgermeisterin. Ich möchte es gerne werden, das ist alles. Aber ob ich etwas tun kann? Ja, vielleicht. Wenn ich die Wahl gewinne, dann müsste es möglich sein. Ich habe schon als Stadträtin den Vorschlag gemacht, ein Tierasyl einzurichten. Immer wieder werden hier in der Gegend ausgesetzte Hunde und Katzen aufgelesen. Vor allem in der Ferienzeit. Ach, das ist widerwärtig und unmenschlich. Die Stadt muss etwas tun, Geld locker machen, damit... Aber ich werde eure Pferde nicht vergessen. Sagt mir doch bitte, wer ihr seid. Schülerin der 6. Klasse aus Lindenhof. Ach, aus Lindenhof. Wir drücken Ihnen beide Daumen für die Wahl, Frau Fröschel. Das kann ich gebrauchen. Danke. Am Abend zogen die Mädchen Bilanz. Was die Finanzen betraf, so standen sie großartig da. Insgesamt 380 Euro. Doch abgesehen davon hatten sie nichts erreicht. Noch immer war kein Platz für Max und Sternchen in Aussicht. Wenigstens waren sie nach der Aktion unbemerkt nach Lindenhof zurückgekommen. Weder die Direktorin noch eine andere der Lehrerinnen erfuhren etwas von der Vorstellung, die ihre Schülerinnen auf dem Marktplatz gegeben hatten. Die hatten nicht damit gerechnet, dass sie unerkannt und damit straflos davonkommen würden. Die nächste Versammlung der Mädchen fand ausnahmsweise nicht unter der Kastanie statt, denn die wurde zu diesem Zeitpunkt von einem Hagelschauer gebeutelt. Der Rasen im Park war weiß wie im Winter. Die sechste hatte sich in die Turnhalle zurückgezogen. Da war es zwar nicht gerade gemütlich, aber warm und trocken. Oh, tja. Was bleibt uns noch? Da war doch noch diese Frau Fröschel, diese Vielleicht-Bürgermeisterin. Die wollte doch etwas tun. Wollte? Naja. Sie hat gesagt, sie wollte sich für ein Tierasyl einsetzen, wenn sie Bürgermeisterin wird. Wenn? Sie kandidiert gegen unseren alten Bürgermeister, gegen Dr. Bär. Ich mag ihn nicht. Er ist ein schmieriger Typ und außerdem kümmert er sich nur um Sachen, die Geld bringen. Neue Hotels und Apartments. Stimmt. Die Fröschel will nicht so viel Tourismus. Die will sich mehr für die Jugend und für die Alten einsetzen und auch was für die Natur tun. Ja, sie wäre eine tolle Bürgermeisterin, obwohl sie eine völlig unmoderne Frisur trägt. Oh. Oh. <lacht> Mir gefällt sie! Ob wir etwas tun könnten, damit Frau Fröschel die Wahl gewinnt? Glaube ich nicht. Selbst wenn sie es schaffen würde, ein Tierasyl zu gründen, dann käme das doch für Max und Sternchen zu spät. Mhm. Ich will auch nichts mehr hören von diesen Hilfsaktionen und den Pferden und den ewigen Aufregungen. Mir ist es egal, wer Bürgermeister wird. Ich will meine Ruhe. In einer Sache muss ich dir recht geben, Elli. Wahrscheinlich kann die Fröschel unseren Pferden wirklich nicht helfen. Aber es gibt schließlich noch andere arme Tiere. Ein Tierasyl hier in Rotstadt wäre eine gute Idee. Aber was um Himmels Willen können wir tun, damit sie die Wahl gewinnt und nicht der Bär? Dieselbe Show abziehen wie am letzten Samstag, nur diesmal ohne Pferde. Oh. Am Sonntag ist die Wahl. Mhm. Wählen dürfen wir sowieso nicht. Aber ihr wisst doch, was am Wahlsamstag auf dem Marktplatz für einen Zirkus abläuft. Ja, stimmt, ja. ja, Musik und Reden und Freibier für die Erwachsenen. Das letzte Mal habe ich Popcorn und Eis gefuttert, bis mir schlecht war. Naja, und diesmal könnten wir darauf verzichten, uns vollzustopfen. Wir machen Wahlwerbung. Und erzähl den Leuten, dass Frau Fröschel die beste sei und so. Ja. Die ideale oh. Murray. Ideal. Ja, ist gut. Ja. Rotstadt braucht den Bär nicht mehr. Das grüne Fröschel, das muss her. Wie findet ihr das? <lacht> <Super>. <lacht> Spitze, Nanni, Spitze. Wie wär's? wenn wir den Leuten kleine Frösche zum Anstecken schenken würden. Ja, ja toll! Ja. Wir können ja ganz so. leicht aus ja. grüner Metallfolie basteln. Aber das, das ist super. schon gut. Tollen Color da. Hat jemand noch weitere Ideen? Die Nacht hatte es in sich. Das Barometer fiel. Feuchtwarmer Wind tobte ums Haus. Und dann gab es auch noch ein kräftiges Gewitter. Keiner der Lindenhofer machte in dieser Nacht ein Auge zu. So war es nicht verwunderlich, dass nicht nur die Mädchen dem Unterricht am nächsten Morgen kaum folgen konnten. Auch die Lehrerinnen waren gereizt. Am schlimmsten wurde es in der Musikstunde bei Frau Christensen. Oh Mann, was macht Was? christensen Hallo Mädchen. Wenn ihr heute Nacht gut geschlafen habt, fresse ich meine Füller. Ruhe da hinten. Verstanden. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen, dieses schreckliche Gewitter. Und da fiel mir ein... Ihr solltet mir mal wieder etwas vorsingen. Schließlich gibt es irgendwann Zeugnisse. Ich würde gerne sagen, hol sie ab, Abdecker, aber ich weiß, er tut's nicht. Wie bitte? Oh, oh, ich... Ich hab nichts gesagt. Jenny Robin, du fängst an. Komm bitte nach vorne. Ja. Oh, begrabt meine Leiche unter der Kastanie und pflanzt ein Röslein drauf. Also bitte, wir freuen uns auf das Lied Sah ein Knab ein Röslein stehen Sah ein Knab ein Röslein stehen Röslein auf der Heiden War so jung und morgenschön Lief er schnell, es nahe zu sehen saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot. Röslein auf der Heiden. Jenny, es klingt, als hätte der Knab das Röslein nicht nur abgebrochen, sondern kaltblütig ermordet. Oh. Oh. Oh. Frau Christensen? Ja, Nani. Lassen Sie Jenny doch bitte was anderes singen. Das Heide-Röslein muss bei ihr ja in die Ho äh, ich meine schief gehen. Sie ist nun mal nicht der Typ für so ein Lied. Nun, vielleicht hast du recht. Was möchtest du singen, Jenny? Am liebsten gar nichts mehr. Wie wie ist mit My Bonnie? My Was? My Bonnie lies over the ocean, ein englisches Volkslied. Ach ja, natürlich. My bonny is over the ocean My bunny is over the sea My bonny lies over the ocean Oh bring back my bunny to me Bring back Bring back Oh bring back my bunny to me to me Bring back Like my body to me. Na bitte, Jenny, es doch. Am besten übst du das Heideröslein und singst es mir nächste Woche noch vor. Du dann eine 3. Oh, bitte, bitte nicht. Ersparen Sie mir das, bitte, sonst kriege ich noch einen Heiderosenkomplex. <lacht> ich bin mit der 4 restlos glücklich. Ich dachte eher an eine 5. Oh, nein. Und jetzt setz dich. Puh. Hey Hanni, ich, hab's, ich weiß jetzt, was wir am Wahlsamstag singen werden, ja? Ruhe da hinten! Sonst singt ihr mir alle das Ave Maria! Am folgenden Samstag mussten die Mädchen, nicht wie in der Woche zuvor, unauffällig verschwinden. Denn am Morgen hielt Frau Theobald im Speisesaal eine Ansprache. Ich bitte einen Moment um eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst sicher alle, dass morgen die Bürgermeisterwahl stattfindet. Ich hoffe, wenigstens die Älteren unter euch haben in den letzten Tagen Zeitung gelesen. Ich würde mir wünschen, dass auch diejenigen, die bisher dieser Wahl keine Aufmerksamkeit geschenkt haben, sich noch heute darüber informieren. Zum ersten Mal kandidiert eine Frau in unserer Stadt. Ihr dürft noch nicht wählen, aber ihr solltet euch eine eigene Meinung bilden. Am Samstagvormittag wird das große Wahlkampfspektakel stattfinden. Jeder, der Interesse hat, darf daran teilnehmen. Ich hoffe sogar, dass viele von der Möglichkeit Gebrauch machen, lebendige Kommunalpolitik mitzuerleben. Oh, ja. Das Mittagessen wird daher auf halb zwei verschoben. Aha, Die Hausmutter hat uns ein kaltes Buffet versprochen. Sie weiß, wie gerne ihr das mögt. Ja. Fantastisch! <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Scharni, ist das nicht eine Wucht? Ja. Jetzt fallen wir gar nicht auf, wenn wir da hingehen. Ja. Auf dem Marktplatz war es noch ziemlich ruhig. Das Stadtfest zur Bürgermeisterwahl sollte erst um 11 Uhr beginnen. Trotzdem tat sich schon einiges. Ein paar junge Männer dekorierten das Rednerpodium mit Tannenzweigen und Astern. Der Wagen der Brauerei lieferte Fässer an. Langsam füllte sich der Platz mit Neugierigen. Hanni, Nanni und ihre Freundinnen formierten sich direkt neben dem Rednerpult. Los Kinder, wir fangen an. Nachher geht der Zirkus los mit Musik und Reden, da hört uns sowieso keiner mehr zu. Nehmt die Gitarren und die grünen Plastikfrösche. Mhm, okay. mhm. Wir stellen uns in zwei Reihen auf. Mhm? Ja, ja ist, okay. Ist, hier, ist okay. Eins, zwei und los! Wir brauchen ein Frösche in Rotstadt. Wir brauchen ein Frösche so sehr, Und wer von euch unsere Stadt lieb hat, der weiß, dieses Fröschel muss her. Bringt doch, bringt doch, oh, bringt doch das Fröschel hierher, hierher. Bringt doch, bringt doch, oh, bringt doch das Fröschel hierher. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.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 Bringt doch das Fröschel hier und Schluss, das reicht. Sonst kommt es den Leuten noch zu den Ohren raus. Jetzt hier mit den Ansteckern, Nani. Hier. Ein Fröschel gefällig. Oh süß, kann ich auch einen haben. Fröschel fürs Fröschel. Mensch, das ist ja eine süße Idee. Darf ich Ihnen auch einen Frosch anstecken, mein Herr? Aber ja doch, danke sehr. Und für Sie, meine Dame. Hast du noch einen? Auch ein Fröschel? Es lief alles wie am Schnürchen. Die Mädchen hatten glänzende Augen und glühende Wangen. 10.50 Uhr. Frau Fröschel erschien. Heute trug sie ein lindgrünes Kostüm. Die Leute machten ihr Platz, viele wollten ihr die Hand schütteln. Sie starrte die Mädchen in den grünen T-Shirts an sah an allen Hemden kleine grüne Plastikfrösche. Süße kleine Wahlhelferin haben Sie da, Frau Fröschel. Ja, das finde ich auch, Frau Fröschel. Gestern Abend wusste ich noch nicht so genau, wen ich wählen sollte, aber jetzt, jetzt weiß ich es. Wer die Jugend so für sich begeistern kann, der ist sicher nicht der Schlechteste. Ich werde Sie wählen, Frau Fröschel. Danke, danke, vielen Dank. Das super, das Frau Fröschel, erinnern Sie sich noch an den letzten Samstag? Die Pferde. Sie waren so verständnisvoll. Und da dachten wir, Sie wären die richtige Bürgermeisterin. Sind Sie böse, dass wir uns eingemischt haben, ohne Sie vorher um Erlaubnis zu bitten? Natürlich bin ich euch nicht böse. Ich habe den Eindruck, ihr schlagt recht erfolgreich die Werbetrommel für mich. Aber wisst ihr, ich setze mich für ein Tierasyl auch dann ein, wenn ich die Wahl nicht gewinne. Ja, das ist uns klar. Es ist ja auch nicht bloß wegen der Pferde. Sondern überhaupt, wir finden sie gut. Allerdings gebe ich zu, ohne Max und Sterntchen hätten wir uns wahrscheinlich für die ganze Wahl und für sie auch gar nicht so sehr interessiert. <lacht> Nein, ja, das verstehe ich. Frau Fröschel wollte gerade antworten, doch sie kam nicht dazu. Herr Dr. Bär war eingetroffen und hatte erfahren, dass sich hier etwas abspielte, das nicht auf dem Programm stand. Jetzt war er da. Die Leute bildeten einen Kreis um ihn und Frau Fröschel. Die Mädchen betrachteten ihn neugierig. Wie ein struppiger, böser Bär sah er wirklich nicht aus. Er war groß und stattlich, mindestens zehn Kilo zu dick, und lachte über das ganze Gesicht. Liebe Kollegin, das war eine ausgezeichnete Idee von Ihnen, diese reizenden Mädchen für ihren Wahlkampf einzuspannen. Es ist eine Freude, Ihnen zuzuhören, wenn Sie singen. Da haben Sie mich ausgeträxt. Sie sind sicher eine gute Mutter, liebe Frau Fröschel. Und wie man sieht, haben Sie Ihren früheren Beruf als Kindergärtnerin nicht verlernt. Ach, So ein Wiest. Jetzt versucht er, den Leuten einzureden, dass sie bloß eine Mutti und Kindertante ist. Und zu so blöd für eine Bürgermeisterin. Ich würde ihn am liebsten. Ich weiß, mit dem Lasso einfangen. Das hast du ja im Zirkus gelernt. Und ihn dann quer über den Markt schleifen. Oder sowas ähnliches. Herr Kollege... Ich freue mich, dass Sie wissen, dass ich vor meiner Universitätsausbildung zur Juristin und Volkswirtin zwei Jahre in einem Kindergarten gearbeitet habe. Ich möchte diese wunderschöne Zeit nicht missen. Auch in der Politik sollten wir mehr als bisher an die Kinder denken, an die neue Generation. Wir müssen dafür sorgen, dass sie in eine gute Welt hineinwachsen. In mein Programm gehören nicht so sehr Bauprojekte, Tourismusförderung und die Frage, wie man die städtischen Einnahmen erhöhen kann, sondern Kinder, alte Menschen, ausgesetzte Tiere und der Schutz unserer hart mitgenommenen Natur. Bravo! Ja, bravo! Ja, ich möchte etwas sagen, Herr Dr. Bär. Frau Fröschel hat uns nicht eingespannt, wie Sie es nennen. Sie wusste gar nicht, dass wir hier sind. Wir sind doch viel zu jung, um Sie zu wählen. Deshalb wollten wir auf unsere Art zeigen, wie gut wir Sie finden. Äh, tut mir leid, ich muss eine Rede halten. Ja, ja. Gehen Sie nur. Nach der Rede von Dr. Bär folgte wieder ein Tusch. Das war gut. Danach sprach Frau Fröschel. Dann wurde ein Marsch gespielt. Es gab Freibier. Viele Leute aßen Würstchen. Einige unterhielten sich mit vollem Mund mit den Bürgermeisterkandidaten. Alles war großartig. Wahlkampf war die lustigste Beschäftigung für einen sonnigen Samstag. Bis die Kirchturmuhr 12 schlug. Da nahte das Unheil. Was ist denn hier los? Ein Fröschengefällig? Nein, danke. Aber du könntest mir erklären, was ihr hier tut. Und wer euch erlaubt hat? Oh, Frau Direktor, ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Wer sind Sie denn? Gestatten, Meier vom Rotstatter Abendblatt. Und Sie sind die Chefin vom Lindenhof. Meine Schwester war mal ein Jahr lang Ihre Schülerin. Aber das wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht erzählen. Ähm, ich wollte für unsere Zeitung ein Interview mit Ihnen machen. Ich finde es großartig, dass Sie als Schulleiterin Ihre Mädchen zu so großem politischem Engagement erzogen haben. Aber ich habe... Ja, Sie haben erkannt, dass man junge Menschen früh in die Probleme der Politik einführen muss, damit sie lernen, eine eigene Meinung zu haben, damit sie mündige Staatsbürger werden. Gerade unsere Kleinstadtpolitik, ähm, unsere Bürgermeisterwahl, ist dafür besonders geeignet. Sozusagen Politik zum Anfassen. Aber meine... Mein Kompliment, Frau Direktor. Ähm, Moment. Äh, darf ich um ein Gruppenbild bitten? Nein, das möchte ich nicht. Keine Fotos. Warum nicht? Grundsätzlich nicht. Wissen Sie, junger Mann, ich bin ganz Ihrer Meinung, dass man junge Menschen zu politischem Verständnis und persönlichem Engagement anleiten soll. Und ich bemühe mich sehr darum. Aber diese Aktion hier, davon wusste ich nichts. Da haben meine lieben Schülerinnen eigenmächtig und unerlaubt gehandelt. Andererseits gebe ich zu, sie haben sich mit Herz und Köpfchen für eine vernünftige Sache eingesetzt, anstatt wie früher einen dummen Streich nach dem anderen auszubrüten. Und deshalb verzeihen Sie Ihnen, nicht wahr? Ja, Wunderbar! Danke im Namen Ihrer Schülerin! Zuletzt stimmte Frau Theobald dem Foto doch noch zu. Sie stellte sich neben Anjas Rollstuhl. Elli drängelte sich nach vorne, neben sie. Dann wandte sich die Direktorin zum Abschied. Also, ihr lieben Mädchen, Mittagessen wie besprochen um halb zwei. Ja. Okay. Ach, Nanni. Du wolltest mir vorhin einen Frosch anstecken. Hast du noch einen greifbar? Klar doch. Hier, Frau Theobald. Danke. Vielen Dank. Sie sind große Klasse. Das war gut. Am Montagmorgen stand in großen Buchstaben im Rotstadter Abendblatt Rottstadt hat eine Bürgermeisterin. Die Mädchen jubelten und studierten aufgeregt den Bericht und die vielen Fotos. Das Größte zeigte die strahlende Frau Fröschel. Ein anderes, wesentlich kleineres, Herrn Dr. Beer, der sich verärgert an den Bart fasste. Das dritte Bild war das Interessanteste. Frau Theobald im Kreise ihrer Schülerinnen. Du siehst prima aus, Anja. Die Theobald grinst wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> Die anderen grinsen auch. Wir sehen gar nicht so übel aus. Nur Elli hat ihre Augen geschlossen. <lacht> ja, und ich sehe dabei ziemlich dämlich aus. Naja. Aber warum muss dieser blöde Reporter auch gerade in dem Moment auf den Auslöser drücken? Man könnte meinen, du schläfst im Stehen. Oh. <lacht> Am vielen Lachen erkennt man den Narren. Oh. Das an. Frau Fröschel hat mit knapper Mehrheit gewonnen. Vielleicht haben die Mädchen des Internats Lindenhof, die sich mit Witz und Begeisterung für ihre Wunschkandidatin eingesetzt haben, das Zünglern an der Waage gespielt. Bravo. Oh. Ja. Also, also, also, wir jetzt toll wissen machen. wir endlich, wie toll wir sind. Oh. Ja. Ja. Nachmittag gingen die Mädchen wieder zur Koppel und besuchten Max und Sternchen. Sie blieben lange bei den Pferden und wurden dabei immer trauriger. Ihr Schicksalstag rückte bedenklich näher. Als Hanni, Nanni und ihre Freundinnen mit hängenden Köpfen nach Lindenhof zurückkehrten, kam ihnen ein Mann entgegen, der die Mütze tief ins Gesicht gezogen hatte. Erst als er kurz vor ihnen stand, erkannten die Mädchen den Gärtner. Und wo kommt ihr denn her? Wir haben Max ein Sternchen besucht, die Pferde vom Ziererbauern, die er zum Abdecker geben will, jetzt vor er auszieht. Zum Abdecker? Hm. Wieso? Das sind doch schöne, gesunde Tiere. Ich kenne die beiden. Alt sind sie natürlich, aber sie könnten gut noch ein paar Jahre leben. Genau. Ja eben, das ist ja das ja. Traurige. Hm. Die Mädchen erzählten dem Gärtner die ganze Geschichte. Sie redeten über alles, auch darüber, dass sie genug Geld gesammelt hatten, um die Pferde zu kaufen. Und über Frau Fröschel, die versprochen hatte, sich der Tiere anzunehmen. Aber sie war erst seit Sonntagabend Bürgermeisterin von Rottstadt und zaubern konnte auch sie nicht. Mögen Sie überhaupt Pferde? Ich? Ob ich Pferde mag? <lacht> und ob? Nun ja, ihr Mädchen wisst nicht viel von mir. Ich weiß ja auch wenig von euch. Ich habe fast mein ganzes Leben mit Pferden verbracht. Mit 15 habe ich als Stallknecht auf einem Gestüt angefangen. Später war ich bei einem Rennreiter, einem sehr bekannten Mann. Auch heute würde es mich glücklich machen, Pferde um mich zu haben, für sie zu sorgen, mit ihnen zu leben. Mein Gott, wenn ich daran denke, wie groß der Park von Lindenhof ist. So viele schöne Wiesen. Wir haben Frau Theobald auch gefragt, ob sie Max und Sternchen nehmen würde. Aber sie hat es abgelehnt. Sonst hätten wir doch den ganzen Zirkus im Städtchen nicht veranstaltet. Ich weiß, dass Frau Theobald keine Tiere in Lindenhof haben will. Aber ihr dürft nicht glauben, dass sie eine Tierfeindin ist. Sie hat nur Angst vor Tieren. Oder eher eine Scheu davor, sich mit ihnen einzulassen. Ich kann Max und Sternchen nicht helfen, leider. Aber ihr könntet versuchen, wenn ihr den Mut dazu aufbringt. Für Max und Sternchen haben wir jede Menge Mut. Ich dachte, ihr solltet Frau Theobald noch einmal fragen. Und bitten. Ich hoffe, sie ist bereit, euch zuzuhören, wenn ihr alles erklärt. Wir haben hier schon alles erklärt. So, so. Ihr könnt ja auch von mir etwas ausrichten. Ich würde mich gern in meiner Freizeit um die Pferde kümmern. Es wäre kein Problem, ein Stück Wiese als Weide einzuzäunen. Als Stall könnte man den unbenutzten Schuppen hinter dem Haus herrichten. Das Futter kostet praktisch nichts. Gras und Heu für den Winter haben wir mehr als genug. Wir gehen sofort zu ihr. Vielen Dank, Herr Holzbauer. Sie sind vielleicht der rettende Engel. Ja. Aber auch nur vielleicht. Als Hanni und Nanni kurze Zeit später das Büro der Direktorin betraten, trank Frau Theobald gerade Tee und hatte gute Laune. Zartes Aroma von Vanilletee erfüllte den Raum. Hanni und Nanni, was für Probleme habt ihr? Also, es geht um die Pferde. Ach ja, die Pferde. Setzt euch doch! Mhm. Also dann, ich höre. Ja, also, die Sache verhält sich nämlich so. Während die Zwillinge redeten, hörte die Direktorin aufmerksam zu. Zwei Augenpaare bohrten sich in Frau Theobalds Augen, als wollten sie die Schulleiterin hypnotisieren. Frau Theobald wusste, dass die Argumente der Mädchen gut waren. Zwei Pferde würden das Leben auf Lindenhof nicht stören. Sie wusste auch, dass sie Herrn Holzbauers Angebot bedenkenlos annehmen konnte. Er würde genauso glücklich sein wie die Mädchen. Schweigen im Direktionsbüro Der kalte Vanilletee duftete noch immer. Hör zu, Zwillinge, wie ich erfahren habe wird sich unsere neue Bürgermeisterin, Frau Fröschel in unserem Städtchen für ein Tierasyl einsetzen. Mhm. Ich werde mich umgehend mit ihr in Verbindung setzen. Wenn sie dieses Vorhaben tatsächlich in die Tat umsetzt, werden wir Max und Sternchen bis dahin hier in Lindenhof aufnehmen. <lacht> ihr habt bewiesen, dass eure Tierliebe nicht nur aus Worten besteht. Ihr habt euch ernsthaft dafür eingesetzt, diese Pferde zu retten. Wenn auch manchmal mit Mitteln, die nicht ganz nach meinem Geschmack waren. <lacht> Danke, Frau Theobald! Super. Frau Theobald, Sie sind die Größte! Plötzlich gab es keine Probleme mehr. Frau Theobald kaufte dem Ziererbauern Max und Sternchen ab mit dem Geld der Mädchen, das Marianne in ihrem Sparschwein verwahrt hatte. Sie vereinbarte mit Herrn Zierer, dass die Pferde noch eine Woche auf seiner Koppel bleiben durften. Am Abend hielt die Direktorin im Speisesaal vor den Mädchen eine Rede. Oh Gott, Viele von euch haben einen Teil ihres Taschengeldes geopfert, um Max und Sternchen zu retten. Und eure Eltern haben großzügig dazu beigetragen, die Summe aufzustocken. Deshalb gehören die Pferde nicht der Schule, sondern euch, den Schülerinnen. Oh Selbstverständlich nicht nur denen, die Geld gespendet haben, sondern allen gemeinsam. Ihr seid auch alle gemeinsam für das Wohl der Tiere verantwortlich. Ich habe mich damit einverstanden erklärt, Max und Sternchen bis zur Eröffnung des Tierasyls in Lindenhof aufzunehmen, weil ich eure Tierliebe achte. Ihr wisst alle, dass ihr hier seid, um eine gute Ausbildung zu bekommen. Ihr wisst aber auch, dass es mein wichtigstes Ziel ist, euch zu anständigen, ehrlichen und verantwortungsbewussten Menschen zu erziehen. Zu Menschen eben, die diese Bezeichnung verdienen. Deshalb enttäuscht mich bitte nicht. Ich möchte nicht erleben, dass es Streit darum gibt, wer sich um die Pferde kümmern muss oder dass sich Einzelne vor dieser Arbeit drücken. Sind wir uns darin alle einig? Ja. Ja. Ja. und Sternchen nahmen die neue Koppel in Besitz, als wüssten sie, dass dies nun ihr Zuhause sein würde. Zuerst beschnupperten sie die Zäune. Dann beschäftigten sie sich mit dem Gras. Es schien ihnen zu schmecken. Die Zwillinge gehörten zu den Letzten, die an diesem Abend ins Bett gingen. Anja schlief schon, als sie ins Zimmer kamen. Hanni und Nanni waren noch nicht müde. Sie holten sich leise ihre Strickjacken aus dem Schrank und setzten sich auf den Balkon. Sie konnten von hier aus sehen, wie Max und Sternchen in den neuen Stall gingen. Der Mond verschwand hinter einer Wolke. Max und Sternchen scheinen sich bei uns wohlzufühlen, Nanni. Mhm. Ja, und sie werden noch viele Jahre leben.